«Що це ви, свахо, придумали?» Але Юльця заносила все в хату і бубоніла про себе. «А ви думали, що я про свою рідну кровиночку, про свою рідну Марієчку забула?» «Не забула. Вона ж бо дитя моє, сирідка моя. Я збирала, пташила їй на посах. Знаю, що ви для неї всього надбали, але хочу, щоб і від мене мала пам'ять, бо вмру, а дитина й не зможе згадати, що в неї були рідні люди». Бо чи згадає вона, коли мого Івана, який лише називався її дідом, а таким, направду, не був? Я як про це подумаю, то мені сум голови збирає. Така розпука на серце лягає, що не знаю, що й робити. Баба Юлься змахнула з ока непрохану сльозу, бо не збиралася плакати. Не думала це робити, але ті прокляті сльози самі набігали на очі, а губи кривила гримаса смутку. То таке людське життя, свахо, протяжно мовила Марта. Таке воно наше життя дурне, якісь принципи свої показуємо, на щось ображаємося, а потім жаліємо, бо серце не камінь. Я знала, що колись так станеться, що колись ви до нас із Музькою навернетеся, бо так мусило статися, бо ви люди добрі, в інших не міг би Василько народитися. Але тяжкі болі натягають на людину тверду шкуру, а коли та луска спадає, під нею виявляється ніжна й прозора душа. Жінки сиділи на ослоні під хатою й витирали сльози. Згадували давні давнини часи, коли вони були молоді, коли такими юними й закоханими були їхні діти. Проклинали совітську владу, що понівечила їхнє життя й відібрала життя в їхніх коханих дітей. Зі сльозами падало на землю жіноче горе лився безмежний і невиліковний жаль. Ці сльози оголули душу і породили той магніт, який притягуватиме цих жінок одна до одної все їхнє подальше життя. Розділ третій. Професор басистий. Вороста басистаго свого часу нічого не було, тільки впертий характер і розумна голова. Так хотів учитися, що навіть розчулив тим свого суворого батька, який не дуже любив людей учених. Старий басистий, газда на всю губу Мріяв, щоби його сини господарювали на тих полях, що він їх успадкував, і понакуповував. Війна міняла кордони держав, а земля залишалася землею, бо хліба треба завжди. Так думав Гнат Басистий і напоумлював до того трьох своїх синів. Та середульший його Орест не дуже тішився землею і роботою на ній. Коли пішов до школи, то так ударився в навчання, що дивував учителів. Ті просили Гната Басистого, щоб давав Ореста в гімназію, але той лише казав, а на цих землях хто буде хліб ростити? Хліб ростити є кому, відповів якось Гнатові вчитель, а такої голови й такого прагнення до пізнання мало в кого є. Гнат після того замислився не на жарт, але хотів почути синові бажання з перших уст. Та той мовчав, знав, що батько не погодиться, щоб пара добрих сильних рук покидала господарку. Та якось у жнива не втримався. Сказав, «Тату, не можу я тут. Загину». Гнат басистий дивився на сина, уже красивого статного майже парубка, і всміхався про себе. Дочекався таки синового прохання. «Допоможіть добути науки. Не до землі я вродився. Це не моя доля». Гнат мовчав, а Орест подумав, що батько розсердився, бо зазвичай в їхній сім'ї все було так, Гнат Басистий ніколи не кричав на своїх синів, коли ті завинили, лише замовкав надовго і не розмовляв із ними. Та раптом, відклавши косу, батько мовив. Давно чекаю від тебе цих слів. Знаю, що не відземліти. Твою частку мого статку можу віддати на твою науку. Але пам'ятай, що далі маєш саме ти. Нічого не допоможу. Тепер своє забереш, і більше нічого тут твого нема. Якщо на це погоджуєшся, то йди вчитися. Орест навіть не замислювався й на мить. Погоджуюся. Так почалося його навчання. Гімназія, Львівський університет, був гарним і мудрим, потрапив у тих 15% українців, які мали право навчатися в університеті. Це було ганебно. Ганебно визначати квоти в університеті за національним принципом. Але така була політика Польщі. Орест умів економити батькову копійку, бо знав, що більше нічого немає. Учився на математично-природничому факультеті. Відчував на собі всю зверхність і викладачів, і студентів-поляків, але згодом про нього полинула слава, як про дуже тямковитого і беручкого. Його хвалили професори і почали поважати студенти.